Позору не потерпим. В політиці, мені кажеться, нельзя исходить из таких категорій. Позор, не позор, втрутився несміливий голос. Тогда на земле и жизни не будет. Многие терпели поражение, то Франция от России, то Росія от Японии, то немцы. Тогда что, всем бросаться друг на друга? Я подумав, як же глибоко в'ївся агресивний шовінізм в душу навіть простого росіянина. Звернув йому на бік мізкий скаламутив розум Як же вони вибиратимуться з цього історичного болота Ствані, яка засмоктує з головою І ніякі слова, ніякі роз'яснення тут не подіють Мікроби шовінізму сидять у кістках І що той російський мужик мав з тієї імперії? А отже І не розуміють, що час імперії минув Що жити треба інакше я пішов на гору, щоб розповісти Тодосю Панасовичу про почуте. Хоч це, власне, ні до чого. Ми шарпаємо одне одному, стончені неволею за віки нерви, рвемо хворі серця. Тудось Панасович кудись поспішав, вискочив з кабінету, в руках тримав якісь папери. Біла, як сніг, голова вилетіла з приймальні, неначе винесена вітром кульбаба. Я й собі рушив до дверей. Та мене перепинила секретарка, вона тиснула мені до рук журнал «Художник», який передплачував по інерції, хоч вже не читав, і конверт. Він був товстий, беззворотної андреси, на нашу установу. Номер кімнати мій, але мого прізвища немає. В коридорі я розірвав конверт, якісь папірці, цифри, кілька незрозумілих фраз, оскільки цифри зайшов до бухгалтерії, черкнув поглядом по лілі, вона почервоніла. Диво, що й досі не втратила засобу пігментації, захисного забарвлення. Підійшов до головного бухгалтера. Стара облізла діва довгенько перекладала папірці, підвела на мене триколірні очі. Це не нам, а тим, які будують собор. І отдала папірці. Я підійшов до дверей будівельної контори, але вони були зачинені. Пішов до себе. Журнали листа кудись тицнув і сів до столу. Сидів бездумно, втупивши погляд в пухлу, схожу на перисту хмарину за вікном, з якимись горбочками поверху. То на ній, поопускавши ноги, сиділи янголи. Вони весело риготалися, мабуть, розповідали анекдоти. Охоче сів би поміж них, ще й пригостив би горілкою. Згорла в кругову. І пішли вони до всіх чуттів усі проблеми. Справжня проблема одна, як писав поет-плужник. Заробив і з'їв. І щоб трошки здоровий, то її ще можна побавитись злілею. Я вже давно не підігрівав мріями кров. Нічого я не зробив, та й вже не зроблю. І нікому невідомим скінчу життя. Роби добро, а хто поцінує, кажуть, справжні творці працюють не для поцінування, а для себе, з власної потреби. Чому ж тоді кожен, як курка, Котра щойно знесла яєчко, Ко-ко-ко-ко-ко, ко ко ко ко Претворіння на виставки, Тисне знімки в газетах і журналах, Прагне слави. А ця дівка зґвалтована сотні разів, І кожен в цьому сексі хоче подати, Що він у неї перший. Так, поки людина молода, Слава може й не обходити її. Обходять справжні дівки, А вона слугує, щоб зваблювати, Спокушати їх. З роками стає самодостатньою, а то й єдиною метою. Все інше відлетіло, вже не гріє. Тільки цим може возвеличитись над іншими. Стає суттю життя. Щоправда, в декого вона стає суттю раніше. Справжнє призначення митця – бути в життєйських буднях хоч трохи Христом. Але чому це мене обходити має? Цими думками я схожий на людину, яка стоїть на пероні вокзалу, а там вже давно не ходять поїзди. І колії позаростали травою, а вона все чекає поїзда. Такі думки отруюють душу. Щастя не в тому. Щастя – це стан душі перед лицем Бога. Тепер кучеряві хмаринки за вікном були схожі на диких гусей, на отих, що в касті. А я – на маленького хлопчика Івасика Телесика на дереві, яке підгризає відьма. «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята!» Улетіли, взяли, а небо стало чисте, чисте, синє, аж прозоре,